Ein deutsches Märchen. Der Geist in der Flasche. Es war einmal am Rande eines riesigen, dichten Waldes ein Holzfäller mit seinem Sohn. Sie waren arm, aber sehr glücklich. Deine Erbsensuppe und dein Brot sind so gut, Vater. Das Beste der Welt. <lacht> Komm jetzt, mein Sohn. Ab ins Bett. Morgen bekommen wir unsere Zeugnisse. Frank denkt, er ist der Beste. Weißt du, Frank sagt, Schlafen jetzt, Sam. Es ist spät. Frank war Sams bester Freund und sie liebten sich. Aber heute war Frank glücklicher als sonst. Hey, Sam, komm schon. Onkel John wird sich freuen, dass du der Klassenbeste bist. Ja, schon, ich weiß. Mein Papa wird froh sein. Warum hängst du dann rum? Zieh dir diesen Stein an. Es gibt nicht jeden Tag einen so perfekten runden Stein. Schau mal. Wer zuerst zur Hütte kommt, gewinnt. Das ist nicht fair. Nun komm schon langsamer, Bursche. <lacht> <lacht> Onkel John, rate mal, was heute passiert ist. Was ist denn passiert? Ihr beiden. Beruhigt euch erstmal einen Moment, ja? Onkel John, wir haben die Zeugnisse bekommen und Sam ist Klassenbester. Super! Wirklich? Ah, mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. <lacht> Danke, Papa. Onkel, Sie denken sogar daran, dass Sam im nächsten Jahr oh. eine Klasse überspringt. <lacht> Siehst du, Onkel? Sam wird sicher Arzt. Schon bald. Vater, was ist denn los? Ihr beide müsst sehr hungrig sein. Hier ist etwas Brot für euch. Da drüben, auf dem Tisch. Onkel John, was ist los? Sag es, Papa. Bitte. Es tut mir so leid, mein Sohn. Aber ich kann die Schule nicht mehr zahlen. Pa? Ich kann kaum Geld für Essen und Kleidung sparen. Dich zur Schule schicken ist unmöglich. Ich kann meinen Vater fragen, vielleicht... Danke, Frank. Aber nein. Weißt du was? Warum helfe ich dir nicht beim Holzfällen? So können äh? wir mehr Holz hacken, was bedeutet, dass wir mehr Geld verdienen können. Und wir bald genug haben werden, damit ich wieder zur Schule gehen kann. Du wirst Holz lagen? Warum nicht? Papa macht es. Aber ich versuche nur das Beste aus der Tatsache zu machen, dass ich gut darin bin, Dinge schnell zu lernen. So wie ich in der Schule lerne, werde ich lernen, wie man Holz schlägt und Vater helfen, genug Geld zu verdienen, damit ich wieder zur Schule gehen kann. Nein, Frank. Holz schlagen ist hart. Außerdem habe ich nur eine Axt. Wir haben zwei Echse zu Hause. Ich werde Vater bitten, dir eine zu leihen. Und Sam, ich werde dir sogar alles beibringen, was in der Schule dran ist, damit du, wenn du zurückkommst, auf dem Laufenden bist. Oh ja, danke, Frank. Du bist mein bester Freund. Wir werden das Beste draus machen. Ich bringe dir die Axt. Am nächsten Tag ging Sam mit seinem Vater in den Wald, um Holz zu schlagen und arbeitete hart bis zum Mittag. Suche immer zuerst nach bereits gefallenen Totenbäumen, mein Sohn. Soweit es geht, müssen wir keine guten, gesunden Bäume fällen. Ja, Papa. In der Schule haben wir gelernt, dass Bäume auch Leben haben. Wir dürfen sie nicht unnötig verletzen. Ach, mein Sohn. Du wolltest Arzt werden und jetzt musst du hier arbeiten. Es tut mir so leid. Papa, du sagst doch, dass wir das Beste aus dem Leben machen sollten. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Papa, und ich werde Arzt werden und den Menschen helfen. Wenn ich groß bin, wirst du nie wieder arbeiten müssen. Oh, und wenn ich nicht arbeite, was mache ich dann den ganzen Tag? Ich liebe dich, mein Sohn. Jetzt komm schon, lass uns eine Weile ausruhen und etwas essen. Komm, setz dich, iss dein Essen. Schau, Vater, was für ein schöner Vogel. Dein Essen! Sam, komm zurück! Ich bin bald wieder da, Vater. Sei vorsichtig, Kinder! Oh. Sam folgte dem schönen Vogel tief in den Wald. Oh, wo bin ich? Ich bin wohl weit gelaufen, Zeit zurückzugehen. Papa wartet wohl. Uff. Hilf mir! Hilf mir! Bist du? Hier, im Busch. Ich komme. Hier, hier, hier. Ja. Lass mich raus, lass mich raus. Bitte lass mich raus, hilf mir. Armes Ding, natürlich helfe ich dir. Ah, wer bist du? Was bist du? Ich bin ein Geist, der vor 500 Jahren in die Flasche gesperrt wurde. Heute hast du mich freigelassen. Du verdienst eine Belohnung. Eine Belohnung? Ja, eine Belohnung. Mir wurde gesagt, ich muss die Person töten, die mich befreit. Warum? Ist das der Weg, um einen Gefallen zu erwidern? Nun, wenn du weise und klug bist, rette dich von mir oder bereite dich auf den Tod vor. Ich wusste nicht, dass der Tod der Preis dafür ist, dich freizulassen. Das ist nicht fair. Ich gehabt. Woher weiß ich, dass du derjenige in der Flasche warst? Hast du mich nicht gerade entlassen? Woher weiß ich, ob du derselbe Geist bist oder ein anderer, der in all dem Rauch hierher kam und den kleinen Geist in der Flasche verspeiste? Was? Ja, ich kann euch magischen Wesen nicht trauen. Also, was kann ich für dich tun? Hm. Lass mich sehen. Geh zurück in die Flasche und ich werde wissen, dass du derselbe Geist bist. Nun, das ist ganz einfach. Was? Nein! Geschieht dir recht, weil du so gemein bist. Geh nicht weg, bitte geh nicht weg. Lass mich raus. Ich verspreche, ich tu dir nichts. Wie kann ich dir vertrauen? Ich habe dich getestet, um zu sehen, ob du würdig genug für die wirkliche Belohnung bist. Wenn ich böse gewesen wäre. Ich hätte dich getötet, nicht auf dich gehört und mich klein gemacht. Denk nach. Nun, das ist wahr. Komm, ich tue dir nichts. Lass mich einfach raus. In Ordnung. Oh, Freiheit. Endlich. Danke. Genieße deine Freiheit. Warte, willst du deine Belohnung nicht? Oh nein, danke. Ich habe dich nur getestet. Nimm das, bitte! Nimm das jetzt! Was ist das? Wenn du das silberne Ende dieses Tuches auf irgendein Metall reibst, wird es silber. Und das andere rote Ende, wenn es auf irgendeiner Wunde gerieben wird, wird die Wunde heilen. Nimm es! Benutze es weise, mein Freund! Wo ist der Junge? Ich muss ihn suchen gehen. Vater, siehst du, was ich habe? Sam! Mein Sohn! Ich war so besorgt! All unsere Sorgen sind vorbei. Lass uns nach Hause gehen und ich erzähle es dir. Nach Hause? Wir sind gekommen, um zu arbeiten. Geh nach Hause, wenn du müde bist. Vater, ich kenne den Weg nach Hause nicht. Komm mit mir. Ich habe dir und Frank so viel zu erzählen. Bitte. Ist alles in Ordnung? Komm einfach mit und ich erzähl dir alles. Oh, in Ordnung. Langsam, Sam. Ich komm ja schon. Und an diesem Abend erzählte Sam seinem Vater und Frank alles. Sollen wir es testen? Es ist Zeitverschwendung. Ich hol ein Messer. Es geht. Es geht. Oh. Jetzt sind alle unsere Sorgen vorbei. Was können wir noch reiben? Diesen Teller? Diesen Becher? Den Kessel? Wie viel Geld können wir dafür bekommen? Finden wir es heraus? Die beiden gingen zu einem Juwelier, um das Silber zu verkaufen. Ich muss sagen, das ist sehr gutes Silber. Hm. Hier bitte sehr. Ja. Kommt rein. Das Essen ist fertig. Deine Lieblingserbsensuppe, Sam. Vater. Wir müssen keine Suppe und kein Brot mehr essen. Schau dir all die wunderbaren Dinge an, die man für Geld kaufen kann. Ich wusste nicht, dass man für Geld so schönes Essen kaufen kann. Onkel John, die Suppe ist wirklich gut. Danke, Frank. Ich mache mir Sorgen um Sam. Keine Sorge, Onkel. Er ist nur aufgeregt. Hm, ich hoffe, dass es bald nachlässt. Aber von diesem Tag an wurde Sam immer unhöflicher und hochmütiger. Mal sehen, was ich heute in Silber umwandeln kann. Hey Sam, ich hab dir meine Bücher gebracht. Lass uns zusammen lernen. Jetzt, da du wieder in die Schule kommst, solltest du besser wissen, was los ist. Sam, komm schon. Du kannst wieder zur Schule gehen. Zurück in die Schule? Warum? Was meinst du damit? Warum? Du wolltest doch Arzt werden, oder? Nun, das war nur, um Geld zu verdienen. Jetzt, wo ich mein magisches Tuch habe, kann ich alles Geld haben, was ich will. Warum sollte ich also studieren? Was ist mit Menschen helfen? Das kann ich mit meinem Geld und der magischen Heilung von der anderen Seite des Tuches machen. Soll ich sie in Silber verwandeln? Hey, Sam, komm schon. Lass uns spielen. Nein, ich will nicht spielen. Frank, willst du mir helfen, die Münzen zu zählen? Es wird Spaß machen. Sam, seit du das Tuch hast, hast du dich verändert. Seitdem ich das Tuch habe, bist du eifersüchtig. Was? Jetzt geh, lass mich in Ruhe zählen. Du bist ein guter Junge, Frank. Papa, warum bestehst du darauf, zur Arbeit zu gehen? Wir haben jetzt mehr als genug Geld. Und wenn ich nicht arbeiten gehe, was mache ich dann den ganzen Tag? Sei bei mir. Mir wird langweilig. Warum? Wo sind all deine Freunde? Versteh doch, Sam. Arbeit ist die eigene Belohnung. Frank! Hey Frank! Schau, was ich gefunden habe. Ich will spielen. Du gehst nicht zur Schule, aber ich schon. Jetzt vermisste Sam Frank. Keinerlei Münzen konnten ihm seine Einsamkeit nehmen. Sam konnte weder lachen noch Spaß oder Freude kaufen. Ciao, Frank. Tschüss. Hey, Frank, willst du spielen? Ich habe Hausaufgaben. Wir werden sie zusammen machen. Warum? Hast du keine Münzen zu zählen? Sam hatte seine Lektion gelernt. Er wusste, dass Geld nicht alles ist. Es gab noch so viel mehr im Leben. Sohn? Vater, ich gehe wieder in die Schule. Keine Sorge, Vater. Ich habe nur so viel genommen, wie ich für die Schule brauche. Bitte behalte das bei dir, Vater. Du hattest recht. Arbeit ist seine eigene Belohnung. Das ist mir jetzt klar. Mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Frank! Hey Frank! Es tut mir leid, Frank. Es tut mir so leid. Ich war gemein, unhöflich und nutzlos geworden. Ja, du bist gemein und unhöflich und nutzlos geworden. Aber es macht so viel mehr Spaß, mit dir zu spielen und mit dir zu lernen, Vögeln nachzulaufen und mit deinem Vater zu essen, als Dinge in Silber zu verwandeln und Münzen zu zählen. Wirst du mir verzeihen? Nur, wenn du die Schule vor mir erreichst. Das ist nicht fair. Komm schon, du langsamer Bursche. <lacht> und Frank und Sam wurden wieder Freunde.